Sziasztok! Ez itt a Quickplay 107. adása. Én neurotik vagyok, és itt van mellettem. Michael, sziasztok! Ha Hát le, meg most egy kicsit megijedtem, mert olyan hang erővel nyomta be a record elkezdését, hogy én, én még ilyetem is hallottam. I igen, igen, én is megijedtem. Tehát most nem tudom... ez, Remélem, ez behaladszik? Nem, nem tudom, hogy meglátjuk. Hát, igen. Ha, ez milyen jó lenne, minden alkalommal behaladsz. Now recording! De ha mégsem halladszik be, akkor most azon lepődtünk meg, hogy itt ugye egy bottal veszük fel a discordot, a, a beszélgetést, és hát ő most beköszönt, hogy ő most felvesz, és így, én, én is meglepődtem, de közben azért mondtam a felkomfort, meg hallottam hogy, a, hand, mik a is hallotta akkor, jó, Kicsit érdekes volt, mert mindig szapoljuk szegénykéréget, lehet, hogy már tökéletele volt, hogy nem igaz, hogy mindig beszólnak, hogy nem szólok, nem köszönök semmi, úgyhogy most bemondta a Most mondta, hogy na recording, de nem köszönt, azért elég nagy bunkó. Ja, a legközelebb majd az lesz, hogy szavastok srácok. Na, recording. Yeah. Hi, recording, az jó. Ja, igen, mert akkor le tudna mindent. Na jó, de szerintem viszont ez nem lesz rajta a felvételem, mert az hülyeségben arra eltennék, úgyhogy most beszélgetünk a semmiről. Remek indítás. Jó, hát általában ezt szoktuk. Igen, igen, jók vagyunk ebben. Viszont az első hír, ami így föl van írva, az hát itt nem nagyon fogunk vicceskedni szerintem, de hát mindenképp, mindenképp megemlítjük, hogy hát nyilván nem innen értesül az, aki képe van valami szinten a gamer világgal, hogy mi történt nem is olyan régen egy NFL e-sport rendezvényen, ugyanis egy játékos elkezdett lövöldözni és hát azt hiszem két halott is van, meg rengeteg meg sérült, ő, meg ő, ő, Két igen, halott, is, is, is és ő, ő is meghalt. Ami azért így elég nagyon, hát eléggé durva, hogy egy sersport rendezvényen ilyen történik. És az még keményebb, hogy erről van felvétel, mert ugye streamelték, és igen. bár kikapcsolták a webkamerát, de mielőtt lenyomták volna, lehet látni, hogy egy lézer célzó megjelenik az egyik játékosnak a pulcsijel meg az arcán, és utána kezdenek el lövöldözni, és én meghallgattam, megnéztem a felvételt, és és még most belegondolok is a hideg kiráz. Tehát a, a, azok a sikolyok meg, közben hallod a lövöldözést, és, és belegondolsz, hogy egy ember hogy lehet ennyire gyenge elmélyű. mert az, az pozitívum, hát a pozitívum, hát hogyha ilyen témából ki lehet egyáltalán hozni, most, most először nem a videójátékokat kezdték el szapulni a témában, hanem azt, hogy itt mondjuk nem is lehet. Igen, hanem, hát de, ez fel? Igen, de azt mondták, hogy a gyerek kikapott, és előző héten ő nyerte a, azt, a, azt a szezonális helyszínt. most nem tudom, hogy hol volt előzőleg, és most kikapott, és ezt nem bírta feldolgozni, állítólag utána egy napig nem látta senki, másnap pedig ugyanabban a ruhában, amiben elment előző nap, tehát valószínűleg nem aludt, nem, nem elett, meg nem ment el sehova, bejött fegyver és elkezdett lövöldözni. És ebből simán hozhatták volna, hogy mert kikapott a játékban, ergo a játék rossz. De szerencsére most, most ebből az jött ki, ami logikus, hogy miért van az, hogy akárki, akármi. Bemehet egy fegyverboltba, és minden papír nélkül vásárolhat fegyvert. Igen, igen. Itt, itt most a fegyverlobbi nem tudja azt mondani, hogy de a videojátékok erőszakosak, mert nézd meg igen. ezt a. Igazából a sportjátékot. Így van, így van. Úgyhogy itt nem nagyon lehet. És ez és szörnyű. Szörnyű. És az a baj, hogy. Semmi nem fog változni, mert uh, ugye ez a, a Trump szcéna az, az, az inkább a fegyverek mellett teszi lavoksát, meg amúgy is azt mondják, hogy ha megszüntetnék ezt a lehetőséget, azzal azt nem akadályoznák meg, hogy a, hogy a bűnözők fegyverhez jussanak, de itt most jelen esetben szerintem nem a bűnözőket kellene megakadályozni, mert azok így is, úgyis fegyverhez fognak jutni, hanem az olyan normál, idézőjelesen normál embereket, akik kicsit, gyengébbek hamarabb feladják, hamarabb felkapják a vizet, és netán olyat tesznek, amit abba, akkor abban a pillanatban bele se gondolnak, és utána jönnek rá, hogy na, basszus, ezt nem kellett volna. Jó, de mondjuk az a durva ilyenkor, hogy ha könnyebb fegyvert szerezni, tehát most egy, egy épelmény ember, aki azzal foglalkozik, hogy fegyvereket árul, bemegy, tudod, engedéllyel vesz fegyvert, tehát ez valahogy szigorítani kéne. Mert az simán meg lehet oldani, hogy tényleg valaki megveszi a fegyvert, és továbbadja annak sem nagyon következménye, gondolom. Hát ez, ezért kellene normálisan így. normálisan levezetni a fegyvereknek a számát, hogy kinek mi, mi, mi került oda, akkor fegyverviselési engedélyt szerezni, nem pedig csak úgy, hogy bemész egy személyével, meg egy lakcímkártyával, jó, kicsit sarkítok, de nagyjából majdnem ez van. Tehát szinte ja, én még nem tudom ez hogy És Szinte semmi extra papír nem kell a fegyverekhez. Hm. És, ez, ezt el sem hiszem, hogy erre így rá tudnak bólítani. Értem én, hogy Amerikában fontos ez a saját területünk védelme, meg a betörnek, akkor meg tudjuk magunkat védeni, meg minden de azért ne olyan áron, hogy minden jött-ment simán tud venni egy berettát, vagy egy uzit. Mert abból ilyenek lesznek, meg a meg régebbi lövöldözések, amikor ilyenek voltak. Egy, valami lehet, hogy változni fog. Az e tudja, hogy nagyobb lesz a biztonsági intézkedés most ezek után. Az, az biztos, igen. És azt hiszem lefújták a későbbi mérkőzéseket a más helyszíneken is, tehát a következő időpontban, és a, az Elkmanikász pedig tök normális volt, és uh, ugye részvétét is kifejezte a, a halottak családainak, illet, családjainak, illetve még támogatást is nyújtott nekik, ami szerintem egy tök nemes gesztus. És mm. ez főleg, úgy, az, főleg, hogyha az ő felelősségük az igazából nulla, mert igen, mit, igen mit tudnak csinálni ezzel? Igen. Tehát ezzel senki nem tud mit kezdeni. És, és mostanában beszélgetjük a többi ismerőseimmel is, hogy már olyan világot élünk, hogy, hogy akárhol vagy, simán bármikor meghalhatsz. Tehát, hogy olyan helyzetbe kerülhetsz, és nem feltétlenül más emberek miatt, de például múltkor volt itt Magyarországon, ugye az, a, amikor a kamionról lerepült a kerék, és az autópályán telibe kapta a másikat, és ott ült egy, egy fiatal lány, és az halt meg, mert a szélvédőt átütötte a, a gumit. Abroncsami leszállt az autópályán. Tehát, hogy már, már azt se kell, hogy felszálljon buszra, és felszálljon veled egy, egy, egy ökör, aki elkezd késelni, hanem most már csak úgy mész az útszakaszra, vagy valami. Tehát ez, ez, ez nagyon durva. durva. Hát én löszön, volna jelenteni a podcastba, hogy megrázó dolgokról fogunk beszélgetni. Hát, Mondjuk, aki látja a listát a témáknál, az felkészülhet. Így van. Aki megköszönhet el, meg Legió, mennyi, szépen... jelenten, annak volt igen. De hát szerintem akkor menjünk is tovább, mert erről... Vagy nem tudom, hogy még szeretnél lemondani valamit. A nem, nem. Hát nem nagyon lehet mit, szerintem. Hát igen, sajnos. Ja, hát egy kicsit könnyerebb téma lesz a következő. Na, teszteni kettőfisítés. Ezt, ezt, ezt én írtam fel, mert most teszteni lázban égek, hogy rohadnának meg az Activision-nél. az... <gül> <gül> <gül> <gül> Ezzel a játékkal kapcsolatban ilyen nagyon vezes, vegyes érzelmeim vannak. Egyrészt a játék az tök jó, meg minden. Viszont olyan keményen lehúzzák az embert szerintem, mint a húzat. Tehát ugye a Destiny első részénél is azt játszották, hogy kijött a játék, volt benne annyi tartanában, amennyi volt, volt benne Se annyi, annyi, annyi volt, akkor jött ott is egy season pass hozzá, az is oké, okay, megvették, játszottak vele és utána jött egy kiegészítő, amután tök jó lett az egész játék. Tehát mindent így rendbe tettek, gondolom odafókuszálták az összes visszajelzést, ami jött a felhasználóktól, hogy akkor abban majd jó beletesszük, <kül> és, és azzal lett a játék úgymond egy ilyen kerekegész. Viszont mire oda az ember, addig egy csomó pénzt kicsengetett, ráadásul a Destiny első részénél is jött egy ilyen, egy ilyen complete edition, vagy mi? amiben az összes tartalom így együtt benne van igen, ezzel igen, a kiegészítővel ugye. együtt. Na most a Destiny 2-nél pontosan ugyanezt eljátszotta az Activision. És hát így, ugye megvettem megjelenéskor a játékot is meg a Season Pass hozzá, az úgy elég borsos összeg volt. És most nézem, hogy konkrétan, ha most megveszed a kiegészítőt, azt nem tudod máshogy megtenni az alapcsomagot, ami 40 eurós, azt csak és kizárólag a bizárnak a kliensébe lehet megvenni a battlenet Mert mindenhol máshol boltokban árulnak kulcsot, meg ilyen, tehát a humble is lehet kapni, meg minden, viszont ott csak a basszott drága kiadást, meg a Complete lehet megvenni. Tehát most konkrétan... Ahol így régiósan így árulnák a dolgot, itt például Magyarországon azért kicsit szoktak nyomni a videójáték árakon, tehát boltba csak a Complete Edition-t lehet azt hiszem, itt is megvenni, ami benne van minden, vagy Complete Collection, bocs, azt hiszem így hívják, igen. Ami tök vicc, mert azt kb. jónálról lehet kapni, mint magát, a kiegészítőt egyedül. Most ilyen, na, nem akarok nagyon reklámozni, vagy reklámozhatok? Nem, szerintem Volt, Tehát én a konzolok szervizénél néztem, és ott van ez a Complete Edition ilyen 13 ezer forint körül, Na most, ha begyed a Google-be, hogy 40 eur in hof, vagy rakok ki a show <gül> akkor olyan 13 ezer forintra jön ki. Ami, nem tudom, szerintem tök vicces, hogy ez a kiegészítő most jön ki, és gyakorlatilag az olyan, mint hogyha ingyen hozzávágnák a mindent, ami előtte volt. Jó, ezt mondjuk a magyar árazás, hogyha, nem is tudom, hol lett, a akkor nál akarodnak, nyilván ez a computer is jóval drágább. De hogy ezt a kiegészítőt külön így nem lehet megvenni így magyar boltokba, az mondjuk eléggé, eléggé durva. Szóval nekem így az árazáson így a... a kedvem az egész, egész dologtól. Hát ez, az, az, az a gáz, hogy nem tanultak az elsőnek a hibájából. Mert ja, ott is ez volt. De már megvettem. Hát gondoltam amúgy, hogy megvetted, de, de a, jó, hát az activision mint azt ne várt, hogy nem fognak lehúzni. Nem, meg a játék az jó, és ugye most, most igazából a kiegészítőről vagyis nem is a kiegészítőről lenne szó, hanem az update-ről, mert ugye egy ilyen nagy kiegészítővel jár egy update, amit azok is megkapnak, akik nem veszik meg a kiegészítőt nyilván, és az egészre így, így hatással van. Tehát, hogy ami az update-ben benne van, azt már most mindenki megkapta, mielőtt megjelent volna a kiegészítő. A kiegészítő az negyedikén érkezik, és itt van a küszöbön. Hát holnap. Konkrétan. És ez mondjuk a változások, azok marha érdekesek. Én most csak azokról tudok beszélni, amiket, amik így a játékba szembe jöttek valam, mert én így nagyon show notes, meg elemzés, meg show mm. <gül> szóval Ilyen update-update notokat, meg ilyen elemzéseket nem nagyon néztem róla, viszont van néhány olyan olyan frissítés a játékban, amiről szerintem muszáj beszélnem mert elég érdekes. Az első ilyen, az a fegyverek teljes átalakítása. Már a fegyvertípusok. Tehát most eddig úgy volt, hogy van háromféle fegyvertípus, ami egyszerre nálad lehet, az egy ilyen sima, <coughs> ilyen kinetikus fegyver, ami így, hát lövődöző vizéket, történyeket kifele általában. A másik egy ilyen energiafegyver, meg egy ilyen erősebb fegyver, egy ilyen power weapon szerűség, ahova elég érdekesen sorolták be a fegyvereket, ugyanis is ott landoltak a kardok is, amiket a mai napig nem értek, hogy miért kerültek a power weapon, -t. tehát a, nem elég, hogy a kardhoz töltény kell kvázi, ami már elvegy marhaság. Ami elvegy marhaság, hanem olyan töltén kell hozzá, ami rá ritkább, mint a többi. Ilyen, mindegy, ez ilyen tök fura. És így be, hogy akkor választhatsz, hogy most elad, akkor rakétavető legyen, vagy kard. Kard, igen. Hát a... Ugyanazt a területet fedi le, mind a kettő. Igen, igen, teljesen, tehát köz... ugyanaz a célközösség. Igen, igen. Meg a ható hatóanyag izé... ható tartalom vagy. <gül> ez aztán, ó, szépen kijött jöttem <gül> az ilyeneket kivágnánk, ha lenne ilyen vágyás dolog. Szóval akkor ezt újravesztjük, szóval, szóval a kard meg a rakétvető szinte ugyanaz kappa. Nem? De most ezt egyébként nem javították ki, vagy nem változtatták meg, tehát a rakétavető és a kard az maradt ugyanebben a Powerball konzolban. viszont amit én amiként tökörülök, az az, hogy a shotit, meg a snipereket, azokat viszont áttették az elsőbe, ebbe a kinetikus, töltényes szlótba. Ami tök király, viszont csináltak egy olyan változtatást, hogy ugye eddig az volt, hogy az első szolatba tartozó fegyverekhez járt a, az ilyen fehér töltény, tehát háromféle színű töltényt lehetett felvenni, volt a fehér, a zöld, meg a lila. És akkor ez ja, is a kinetikus, az energia, azé, meg a, a power, power. Az, az volt a lila. Na most ezt megkavarták úgy, hogy most már az első slotba is tudsz tenni sznipereket. meg meg mi, milyen fegyver volt még ott a jó égő jó, ugye sotit akkor a második slotba, ahova az energiafegyverek vannak oda kerültek át a power ezek a, az ilyen burstet lövő nagy robbanó fegyverek hogy hívják itt úr, fel vagyok készülve. na mindeztől szóval az energiafegyverek is átkerültek ide Viszont ezek a fegyverek, amik átkerültek a Power weapon-ból, ezek most már zöld töltént kell hozzájuk felvenni, attól függetlenül, hogy melyik szlotban van. Tehát most már nem az első szlotban kell a fehér töltény, meg a másodikban a zöld, hanem most már össze-vissza keverednek, mm. és így ezt így külön jelölik most a játékban, hogy, hogy ez így működik. És még mindig viszonylag kevesebb töltént, tehát lehet, hogy ugyanannyi, ugyanolyan kevés töltént lehet hozzá felvenni. Viszont most már azért, te, te tudsz egyszerre vinni magadnál sotit, meg, meg rakétavetőt, tehát ez nem üti ki egymást, úgyhogy sokkal többet használsz sotit. És, én és előbb, ha kell, és kardot akarsz. akarok vinni, akkor mi van? Hát kardot Akarod azt az az az megvinni. Az vettő vettő a hát az, az, az bukta az aknavető. Mondjuk, mondjuk nagyjából ugyanaz fedél tényleg, ahogy beszéltük. Tehát, hogyha annak idején valaki tankra támad, az vagy aknavetővel ment, vagy karddal. Így van, így. Mondjuk a kardok itt rohadt erősek, és hogy a tank az nincs, Hát annyi hogy az közelről erős, rohadtul, túl, tényleg az nagyon... Fii, ezt így alapból rohadtul megköverték. Aminek én kifejezetten örülök, mert uh, én rohadt keveset használtam Sotit, pont azért, mert kevésben a történet, és most miért rohangál Sotival, ami ráadásul, tehát a be, akkor már inkább beletesz egy rakétavetőt, és akkor most mit ügyeskedél Sotival, mert mondjuk tehát Sotival közelről kilősz egy embert, hogyha mákod van, és fejre tartasz, és tényleg eltalálod. Rakétavetővel meg kettőt messziről, tehát egy, azért így, tehát van a kettő között némi erőkülönbség, úgyhogy gondolom látták ezt a fejlesztők, hogy nem is nagyon használják a, a Power ba a, mm -hmm. a shotit. meg én is állandóan sírtam, miatt biztos nézték a streamjeimet. <gül> valószínű, hogy, hogy miért kell a shotit ide tenni, és ezzel párhuzamosan meg megváltoztatták a játék multiplayer részét is. Ugye jó, nyilván változott annyiban a a PVR rész is, hogy ugye most már a zöld töltényt föl fölvett a sotihoz, ami az egyes van, stb. Tehát ez, ez, ez így működik. Viszont a multiban ugye ott nincs olyan, hogy történyeket elejtenek emberek, hanem a power pont azt föl tudod venni ilyen, hát nem is tudom, ilyen falon lévő kis vizénél, ilyen automatán, mondjuk így, amihez hodam mész, amikor letelik az idő, akkor felveszed a lilát, és akkor jaj, de jó lesz lilád. És ha neked van lilád, vilatörténed, akkor azt elejted, amikor meghalsz. Most ezt annyival változtatták meg, hogy ugye a zöldeket meg nem lehetett szerezni, mert nem volt multiban, hanem az mindenkinél volt sok. Most viszont megcsinálták azt, hogy amikor egy akkor alapból van nálad zöld töltény, drohat kevés, és hogyha megölnek, és volt nálad még zöld töltény, azt elejted. Tehát ez, ezzel kavarták így meg kicsit uh -huh. a múltit. Ami ilyen kicsit érdekes, tehát itt is taktikázni kell, hogy jó, akkor mikor használod azt a tölténytípust, vagy hogyha vettél föl, mit tudom, én mert megöltetek pár embert, tehát vettél föl a zöldet, akkor kicsit vagányabbul kezdesz el ro rohangálni otthival, mert nyilván van egy csomó töltény, akkor tök jó vagy, hogy ugyanilyen szniperrel, mert az is, az is ilyen zöld töltényt kapott. Úgyhogy így érdekes lett. És hogy érzed, meg is, meg is kavarták, tehát hogy majdnem, mintha egy más játék lenne ezek a változások. Nekem, nekem érzete mindenképp. Minden kép. Uh -huh. A multit, azt, azt nagyon átalakították. Át és Na ez fő is, is, Mert annak idején ugye a kodnál beszéltük, amikor jött az a nagy frissítés, hogy teljesen megváltoztatták a Division, meg minden, és én. én Akem mondjuk do... ott volt vele. Na, itt én engem meg ott veszett el a játék, hogy mi a falszak tanuljak meg egy játék elemet, hogyha utána a két hónap múlva teljesen más lesz szóval. Én úgy vagyok vele, hogy mivel ennek köszönhetően változatosabb lett a játékmenet, ugye, tehát egy egész. Tehát egy csomó fegyverosztályt kizártál. Tehát a shotikat, meg a snipereket eleve kizártad, mert uh -huh. alig volt hozzá töltény. Mert azért többet használhatott. Tehát ez, én is színesítették a játékmenetet, úgyhogy én neki kifejezetten örülök. Kicsit mondjuk adhatnának több történt, az tény, de akkor meg lehet, hogy túlerős lenne, és mindenki azzal rohangálna, a többi fegyvert meg Igen, akkor meg pont a visszajátérnék szóval... Szóval az meg adott egy kicsit a játékmenethez hozzá, hogy most a zöld történt is tudod gyűjtögetni. Tehát, hogyha a királycsávó vagy és elkezdesz gyilkolászni, akkor ugye nem csak a, a szuperképességet töltődik, mint a hírus úterekbe, hanem most már akkor gyűjtögetheted a zöld is, és hogyha kilődik, akkor az kicsit ilyen baciroján lett. Hát <gül> ez elég fura így <gül> Mert amúgy nem, de hogy így kicsit olyan, hogy jó, akkor ott te a zöld történt, úgyhogy vagy. Ugye nekem ez így mindenképpen így bejött ez a változtatás. Meg pve be is ugye jót tesz, hogy egy kicsit változatosabb a játék mellett, úgyhogy persze, rohangálok Sotival össze-vissza, mint a hülye. Egyébként az a furcsa, hogy ugye le van korlátozva, korábban le volt korlátozva, hogy a lila fegyvereknek a, tehát ott volt a Soti meg minden, és hogy marhasok lila töltényesik, de alapból nem rohangálsz azzal, mert így nem tudom. Én legalábbis úgy voltam, hogy nem nagyon rohangáltam satival, mert alapból kevés a töltény. Meket hát nyilvánod, akkor teszel inkább egy rakéta vagy valami keményebb fegyvert. Viszont most, most már így lehet. Én legalábbis rohangálok össze-vissza tök jó. A Soti az mindig jó, az minden játékban jó, hogyha jól megvan csinálom. Jaj, jaj. Csak tényleg az a kevés töltény. Ez a kevés töltény. Úgyhogy most várom a nagyon, hogy. Miket hoznak benne? Elvileg lesz benne egy új játékmód, meg jönnek új területek is, meg új fegyverek, új minden, lesz benne végre így. E, mm -hmm. Ami már kicsit le vannak maradva, vagy a pár éve minden játékban az volt, hogy amikor ha a Crysis, Crysis 3 ki akkor minden játékban az volt, Persze. hogy tegyünk bele ilyet, mekkora király. Igen, meg jött, hogy a Tom Raider abban is, az így e volt a főszerep. Jó, nem ment ki a divatból, de mondjuk, hogy a fénykorát akkor érte. Igen. Igen. És most ide is bel belopta magát a. Az ilyen, szerint. ilyen érdekes képességek vannak, nem tudom, a szuper képesség lesz, ahogy a falon keresztül látod, hogy merre vazónak az ellenfelek. Ez minden játék, hogyha olyan fájlokat töltesz le. Hát, jó, nem, nem. De ez, ez ilyen, nem csít hanem képesség, amit tudsz használni. Ja, rövő. értem. Szóval értem. ezzel is egy kicsit így színesítik majd a játékot. Remélem. De de akkor aznak visszatérve, visszatérve az új játékmódra, amit úgy hívnak, hogy Gambit, Ennek, hát nem is tudom, hogy most azzal megmagyarázom, hogy a Titanfall 2-ben is van egy ilyen játékmód is. De arról szól az egész, hogy az elején kezditek a játék, ez lényegében pvp de pve így egyben. Hát úgy kezditek a játékot, hogy mind a két csapat öli a mobokat, és gyűjtögeti a pontszámokat, és addig nem is tudnak találkozni egymással, ami mondjuk ez ez mondjuk fura nem értem, hogy a játék elején miért így csinálták meg, hogy csak mobok ellen kell menni, tehát miért nem érteszik azt egyből a milléreket, és úgy gyilkolásszák a mobokat, biztos megvan az oka, de nem értem, mindazt, hogy az elén csak gyűjtögetni kell a pontokat, azt leadod, és akkor egy idő után van az, hogy összeereszti a két csapatot, meg ezt nem teljesen értem, de van olyan, hogy ez egyik csapatból néha átmehet a másik csapatba valaki, és akkor ott gyilkolászni. Ez hogy fog működni, még nem tudom, mert csak videón néztem, hogy ez hogy működik, az is érdekesnek tűnik. Meg utána lesz egy rohadt nagy bosz, aki még több pontot ad, mert ugye itt lényegében a pontgyűjtésre megy rá ez a játékmód, hogy az a csapat nyere ki több pontot gyűjt. de teleben az elején a mobokból, amiket levadásztok, meg amikor már együtt tudtok lövöldözni, akkor is, ha meghalsz, akkor a az pontokból elejtesz. Nem tudom, hogy mindent vagy egy részét, de ugye... Ja, ugye és az akkor az részéd, az csak azt tudják, az ellenfénység. Ezt föl tudja venni, tehát így megy az adok, kapok, és akkor pontgyűjtés. Ez egy elég érdekes játékmódnak tűnik nekem. Én kíváncsi leszek rá, hogy, hogy mi lesz belőle. Meg ugye itt is jönnek már az új fegyverek, új képességek, új szuperképesség, ilyen szubklasszok formájában, mert ugye itt úgy működik a fejlesztés, hogy van három klassz, és a három klassz mindegyikének van egy ilyen ilyen nevezett uh, alosztálya, ami így Hát a képességeit variálja kicsit, hogy másképp ugrik, másképp repül, ezeket lehet állítgatni, meg a szuperképességet állítja át, hogy mit tudom én. Az egyik ilyen pajzsot dobál, a másik ilyen, nem tudom, ilyen fegyverrel lő nagyot, aztán az fáj. Ebből lesznek még újak. Ja, meg hát a sztori is kap egy új szállat, nem tudom mennyire spoiler, hogy a legkedveltebb karakter Kate Six az meghal, ez már ugye mondjuk már lement a trélerekbe mindenhol. A aki tőlem, tud, aki tőlem tudja elérnek. meg, az bocs, de, de örülök, hogy miért kijutottál a barlangodból, és a podcastünket hallgatod meg elsőnek. Ez a csáv, aki meghal, ez az a robot csába, aki olyan furán beszél? Igen, igen. Atyú a, a... Hú, hogy hívják a szinkron színészt? Úgy, nem teszem be a neve, de valami... Filian? Milyen Filian? A Firefly című film. Igen, igen. igen. A Nathan Filian. Filian az Ezt nem tudod, én meg tudom, és olyan is vagyok Destiny, is, azért az nagyon durva. Hát, bocs, a névmemórián fos. Tényleg a legvitzesebb ilyen karakter, meg ennek vannak a leg de, de akkor akkor logikus, hogy kinyírják. De vagyok így bele, belegondolva, igen, hogy a legjobban vált kiegészítet, hogy felforgatja az egész játékot, úgy kezdik, hogy az egyetlen karaktert, ami színesített, kinyírják. Tehát, hogy így. <gül> hát így kell felforgatni a világot. Jó, lehet, hogy az lesz majd, hogy valahogy majd újraéled, nem tudom. Biztos az lesz, szerintem lehet, hogy erre fog rámenni az egész mellé. Meg arra kíváncsi vagyok, hogy hogy magyarázzák meg, hogy meghalt, mert ugye ő egy egy izé. Ugye ő is egy passzos mikor a desztrében? <gül> nem, ugye a... a... Nem. <gül> Kiválasztott. Mondtam, hogy szóval én Nem, egy Guardian. Ugye a, a, a Traveler, a nagy gömb az égen, az ilyen hmm. olyan erőt ad a Guardianeknek, hogy ők nem halnak meg. Ú, de akkor itt biztos lesz valami a Travelerrel, hogy a ki. Kéd az, az, hogy hal, hal, halik meg, azt nem tudni, hogy ő is egy Guardian. Ez szerintem lehet, hogy azért a trélerben, mert hogy ez körülbelül olyan probléma lesz, mint a nem tudom milyen játékban. Például a Star Wars Battlefront 2-ben is volt, hogy végre a gonoszokkal vagyunk, ez az a színgőben, tök jó lesz minden. Tíz perc múlva nem mondod komolyan. Tehát, hogy annyi ez lesz szerintem. Igen, lehet, hogy itt is lesz tudod. Így a trélerben azt nyomták le, hogy két meghalt, tudod. és Igen. És így egy öt perc múlva az van, hogy tudod, mit jelent azt a két meghalt? most egy hétig nem jön vissza. Tudod, hogy ennyi lesz. Lehet annyi, hogy két meghalt, de elmész két métert a sarkon, és ott van egy olyan potion, amit ha megítadsz a guardian akkor visszatér, csak egyszer is. Jé, hát bazek most kell. Olyan, mint a játékban is, hogyha belerakták ezt a mechanikát, hogy az elején mindenkinek eltűnik az ereje, és basszus, mész pár száz métert, és neked van, hogy visszajön. Igen senki lesz az arra, hogy te miért kaptad vissza, hogy ők vissza tudják-e ott kapni, ahol te visszakaptad. Csak így, ja, neked van, tök jó, csinálj. Te Akkor jöntő kezdve, te csinálsz mindent. Tehát <gül> <gül> így meg megoldották. van gondolva amúgy. Rendesen. Jó, hát nem, nem spirázták tudod eszteni kettő sztoriát, szerintem. Meglátjuk itt majd, mit tesznek hozzá. Én azért vagyok morcos, mondom, hogy a Season Pass az rohadt kevés tartalmat hozott, nagyon kevés újdonsággal, meg tényleg ilyen a játékból összeolózott dolgokat pakolták be. Tehát még új mob sem nagyon volt benne, ha jól emlékszem. Mert mm. így csak egy kicsit megváltoztatták azok, még benne voltak. Tehát Kaptak egy reszkint, az, az ilyen lebegő szarok, amiket közepét közepén szét kell lőni, azok most egy kicsit másik skint kaptak, de ugyanúgy viselkedtek, meg úgy, úgy működött minden. Úgyhogy érdekes volt. Ja, meg most ezután majd elvileg lesz hozzá folyamatosan tartalom, mert van valami annual Pass, amit így mondták a fejlesztők, hogy majd hűha, már hetente jönnek új tartalmak a játékhoz, hogy rohadtul nehéz elhinni úgy, hogy igazából két, két DLC-ben nem jöttek értelmes tartalmak, bár hogy az, ők az új tartalmat, azt, azt, hogy így, hogy gondolják, tehát, mint régen volt az a videójáték, tudod. Ezer videójáték egyben, tudod, és. Jaha, annyi volt, igen. Olyan más szívű volt a valami. De lehet, hogy itt is az lesz, hogy, hogy az nekik tök más izé, élmény lesz, hogy ugyanaz a mob nem jobbról jön, hanem balról. És akkor ez már hú, na ez a heti tartó, ez tök más. Hát, Én épp itt azon gondolkoztam, hogy ezt a játékot rohadtul jól fel lehetne dobni egy olyan mechanikával, amilyen ruglájk -like jellegű. Mint a, a prébe is tettek bele. Hogy mondjuk lehetne olyan játékmód, amilyen fú, rúglák az egész, hogy elindult az elején, és akkor gyűjtögetsz fegyvereket, és az lenne benne a hogy hogyha eljutsz, nem tudom meddig, akkor ott kapsz valami nagyon király cuccot, amit meghasználhatsz a játékbéli karaktereddel. Tehát ilyenekkel úgy fel lehetne dobni, azt, azt a tud tudnám játszani, egy rúgláig Destiny játék módot. jó, de ez csak egy ilyen, mi lenne, ha a Mikulásnak összeírhatnád, hogy mit kérsz tőle. És beleg, én, én, biztos, nem, én biztos, hogy nem írnék bele de azért... <gül> Jó, úgy belegondolva én is. <gül> hát, hogyha már videójátékot írnék be, akkor lehet, hogy egy Half-Life 3-at, vagy nem tudom. Jó, azért... Ja, ja akkor inkább... Ott még mikor is azt mondanám, hogy bocsrázt, te figyelj, ja. reálisan gondolkozz, reálisan. <gül> hogy volt azon az ingyen szigettel? Akkor inkább legyen az. <gül> <gül> Bár most olvastam nem elég hírt, nem tettem bele, mert igazából nem nagyon lehet rajta mit olvasni. Hogy állítólag a Welf mostanában, mintha dolgozna a játékokon. Ja, igen, ezt én is igen. Ugye ezt honnan szedték meg, hogy ez mi lesz ebből, azt nem tudom. Ugye a Dota univerzumában játszódó játék az, az már azt tudjuk, hogy azon dolgoznak. Azt az egyébként figyel, várom is. Igen, meg is jelenik a az Arról nagyon kíváncsi szerintem. Uh, remélem már jön. Az, na az az egyetlen játék, amit a háztóm már lesz szívesen De Az a FIFF, lesz? Igen, ezt megver, meg kell venni. Aha, és a, én azt olvastam, hogy 20 euró lesz. Nem mondod komolyan. Na de már, már nem, nem várom nem vár. Vár. annyira. <gül> nem, már egy gyűjtögetős kártyajáték, amit meg kell venni. Hát jó, De lehet, hogy ez lesz a világ legjobb gyűjtögetős kártyajáték, amit megvehetsz. 20, 20 euróan euróan tudod, nem? Honnan tudod, hogy nem? Jó, mondjuk ez még csak elméletileg valaki lenyilatkozta a valvtól, de aztán lehet, hogy a feleség igaz. Mert, és kapsz egy ilyen starter pakot, van néhány kártya csomag, aztán a többit meg ezt valószínű, Tehát nagyon, Mert ugye gyűjteket és kártyjátékokat így működnek. Igen, de igen de én, nem is én is olvastam ezt a cikket, hogy mondták, hogy most kezdenek visszatalálni erre a játékfejlesztői dologra, hogy, hogy akkor próbálkoznak ezzel, azzal, azzal. És ugye ez már az Artifact az egyik első ilyen jött ment, és akkor ki lesz egy left három. 3. Aztán lassan. <gül> Jó, mondjuk a left 3 arról volt szó, hogy csinálnak igen. 4 4. És szerintem azt százszor ezerszer elő fogják folytatni, mint a half life ot Nekem van egy olyan sandagyalú. Valószínű, De abban ugye se sztori, se semmi, vagy hát jó, volt be story valamennyi, de oda azt raksz vele, amit akarsz szinte. Hát már kiderül. Jaj, jaj. Közben állt Mariánom az hogyha már a beszélgetünk. Akkor említsük meg azt is, hogy a cségú kapott ingyenes változatot. Jó. Tehát először, amikor elolvastam ezt a cikk címet, mondom, hű, free-to-play verzió a cségóhoz. hoz De jó, még több cheater, aztán leesett, Igen, ez igazából egy ilyen offline lehet lövöldözni botok ellen, meg nézni mások játékát, ahogy online játszanak, de hogy itt ki merül az egész. Igen. Ez igazából csak tényleg egy e-sport közvetítéseket tudsz benne nézni, meg hát offline kilövöldözni. Meg, meg talán mások. szavazni is tudsz. Hogyha hmm. vannak ezek az e versenyek komolyabbak, akkor a matricákat meg tudod venni szerintem is, és akkor azokat tudsz szavazni, bár ebben nem vagyok teljesen biztos. Hát nyilván, aki az ingyenes cségóval nyomja, az nagyon költi. Nyilván, hát, sok, sok értelme tűnt. nincs. Ugye a cségó szerintem az a játék, amit már akit érdekelt, az megvette 80-szor, mert kivannolták, vagy nem tudom. Meg aki nem érdekel már, az is megvette, és megvan. Igen. Még az igen. még érdekelt, de úgy nem tudom. Sok siker az ember a kedvét. Ja, hát ez igen, az, az nagyon rossz az a baj. Játszástól. Most mondanám azt, hogy ezt azért adták ki, hogy, hogy ilyen demódjanát meg tudod nézni, hogy fut -e a gépeden, de <gül> <gül> Én szerintem ma már nincs olyan számítógép a forgalomban, ami nem fut a Shago. Nagyjából. Ja, ja, ja. Meg tényleg olyan akcióban volt már, hogy ez a, ez a free verzió, az Igen. nem tudom, Én nem tudom mennyi akcióban meg. Még annak idején, egy pár éve, ilyen, ilyen fél áll, tehát, igen, igen, hogy... igen, tehát a vicc, a vicc az egész. Én kis is játék, játék, csak tényleg, hogyha kikapsz egy ilyen cheater vonatot egy-két meccsen, akkor az nem lehet venni az életkedvedet. Vagy a netcode. Hát, vagy a, a netcode, igen. Ami szokás van most az, amit, ha javítottak volna, az utóbbi időben egy-két meccset mentünk, akkor, akkor valamivel jobb a helyzet. <gül> Remélem, két, az a híd egyébként lenne. Igen, akkor valamit javítottak ezen is. Hát, vagy lehet, hogy csak ennyi hát. akarok átverni. Lehet, majd felteszem, ugye új menő is érkezett hozzánk minden. Ja, igen, igen. igen. Lehet, De egyébként remélem, hogy a, a velv játékfejlesztés nem erről a játékról szólt. Hogy igen, csinálnak játékot, itt az ingyenesség. Igen, ingyenességú, meg jön a 20 eurós Artifact. Tessék. Jó, örüljetek, kölcsön. Velv játékot akartatok. Mi? Mi? Hogy half-life? Mi? Mi? mi? mi? Nem, mi nem számozunk harmadik részig játékon, mert vagy. Már mondjuk, ha tényleg kijön a Last World háromot ott már egy ilyen. Mintha megszűnni látszik az átok, ami a velvet őzi a hármas számmal kapcsolatban. már nem lenne rossz. Hát vagy még egy portál három. Vagy, vagy, vagy amit, amit én nagyon várnék már a WiFT-től, ha már az őszekerük, akkor tolják ők, az pedig a, a VR. Tehát a WiFT-hoz nem nagyon jöntek. Semmilyen értelmes velvjáték nincs, egyedül a D-lab ami meg ingyenes, ami egyébként rohadt jó. De. csak de, ilyen játékdemók vannak benne. PC-re sincsen semmilyen új normális v... Valve játék, és te meg már VR-ra akarsz. Hát először PC-re fejlesztenek valamit de, ezek az istenferések, aztán majd utána menjenek. De azért a... mégiscsak, az, mégiscsak az ő hetszetük, érted? De, de van, Ez olyan, mint, mint. mint kiadni egy tök új autó márkát, érted, amiben speciális benzint kell adagolni, aztán nem, nem gyártani hozzá benzint. Tehát <gül> ilyen, ilyen. na, abszolút hülyeség. Szerintem úgy vannak vele, hogy a, ha, ha úgy veszed, oké, okay, ez az ő platformjuk, de most idézőjelesen a PC is már szinte a Valve platformja, ha úgy veszed. Ja, igen, és igen, és meg ott végül sem végül fejlesztenek is. játékot, hanem mások játékaival töltik föl. Igen, meg a, a platformot is, amin fut az egész, azt OpenVR-nak hívják, tehát hogy ők úgy gondolják, hogy majd a third party fejlesztők csinálnak igen, igen, játékot. Ez a legjobb, amikor csinálsz valamit, és utána mások munkájával büszkéket. De az a baj, hogy nem így működik a dolog, mert jóképp csinálnak szörparti fejlesztők, indie fejlesztők, de így a nagyok nem szálltak még mindig bele a, a, a VR vonatban nagyon. Hát én nem bántalám őket, hogyha én semmi munkával valamit letennék az asztalra, és utána az fialnál pénzt úgy, hogy csak hátradőlök a székbe. Lehet, hogy én is csak azt csinálnám. Hát Ebbe is csinálhat, igen. Igen, így van, így van. Azt, nem bán... azt gondolom, hogy jól hozna igen, igen, igen. Nem, De mondjuk, ha megnézed az Oculus játékokat, ott is azok néznek ki a legjobban, amik az Oculus stúdióból jönnek ki. Úgy, ja, hát persze, mert ugye ők is a legjobb platformot, igen. Tehát ott azért látszik, hogy ők úgy tudnak alátenni pénzt, hogy nem kell attól félniük, hogy hogy ha mi lesz, ha nem veszik meg annyian. Mert lényegében ők azért dolgoznak, hogy maga a platform legyen népszerűbb. Maga az Oculus. Igen, Tehát igen. Nekik igen. az Oculus eladás is jó, hogyha azt gerjeszti. Valósán, még, egy, igen. Még, egy, még egy third party, elektronik kárc például. Ez csak a játék a eladásból kap. igen és, és még nem akkora a piac. Tehát ez a baj ezzel. Többször beszéltünk, hogy a Nintendo is ebbe bukott be a Wii U nál hogy nem voltak rá játékok, ezért nem vették, és hát, még a konzol sem volt olyan nagy dolgozik. Nem vették, nem áll, is áll, nagyon csináltam hát a Tehát, hogy ez így. Most így a VR is ebbe a, a csapdába került kicsit. Meg hogy állandóan erő hogy haldoklik. meg. Igen. Jó, mondjuk meg, lehet, hogy a. Hogy ez a rész, amikor azt mondták, hogy visszatérek a játékfejlesztéshez, ez a VR-t is lefedi. Tehát nem tudhatjuk egyelőre. Igen, hát volt hír róla, hogy csinálnak három vagy négy VR-ját és januárról mi is beszéltünk, hogy az Artifact kártyás játék, hogy ez vajon benne van-e ebbe a 3 ja, támogatása. Nem, Azt mondták, hogy nincs benne abban a 3-4-ben, de nem mondták, hogy nincs, nem lesz VR támogatásban ja, is. Aha, én még ja. mindig keresztbe teszem az ujjaimat, hogy legyen benne VR támogatás, mert az a baj, most most, most megint itt tartunk, Igen. hogy szeptember eleje van, és hogyha itt a val valamit akar csinálni, akkor azt idén már valószínűleg nem fogja bejelenteni, akkor az megint jövőre csúszik. Nem biztos. Elsőt... Azért a szokott olyat csinálni, hogy, hogy így, teljesen csöndbe vannak, nem, nem mondanak semmit, és egyszer csak azt mondják, hogy hopp, nézd, itt az a játék, jön ki idén. Igen, ingyenes. Végül is a Half-Life 2 is úgy készült, ha belegondolsz, hogy azt is így hiphock kiadták, és az nem olyan kis játék volt. Hát jó, de hát az előttem a kiszivárgott, meg már mindenki arról beszélt. Meg E3-on tele voltak trélerekkel, meg ilyenekkel annak idején. Mm. Igen, hát e 3 ra nem egy ki a Valve. Hát no, Nem, emlékszem, hogy hogy volt. Hát szer szer szerintem a half fi fi fi egy fi fi fi fi fi egy fi fi egy fi Nem veszünk fi semmire, ezt a tabletet fi tegyétek ki, és akkor ez a mai futa a fi fi mondjuk lehet, hogy csak egy fi kiadják, ők mindig ilyen fi voltak. Hát, tényleg, ha belegondolsz, nekik jóformán tréler se kell, mert eladja azt, hogy fi Kicsit fi mint a Blizzard. Csak a Blizzard több játékot fejleszt. Igen, elég, hogyha kiteszik a főoldalra egy hétre, és már megveszik kúrva sokan. Igen. Igen. Ja, múgy most, most az előbb beszéltünk a Battle royale hogy, hogy azt kérnéd, a Div, Div, nem a divisionben, ben jó, tudom, már Division lesz, masz, most Destiny-t akartam mondani, hogy ilyen hülyeségek vannak, mert minden, is most el, eszembe jutott, nem akartam betenni hírnek, mert még nem fix, de az új NBA 2 k ha minden igaz, lesz egy Battle Royale-mód, méghozzá de. kidobós Battle ahol kidobóssal kell bátlerojálozni. De abban mi a bátlerojáloz? Hát nem tudom. Akkor kitalálj meg előbb Mindenki ejtőernyővel leúrik a pályára, tudod? Nincs sehol labda. Ja, igen, igen, igen. Egy labda van, és aki azt megtalálja, nyert. Igen, be meg kell rohanni házakba, tudod, és átlutolni mindent a labdáért. Amikor elmételeg úgy lesz, a trailerből lehet látni, még nincs erről info. Elmételeg úgy lesz, hogy azon a területen, azon a, a neighborhoodon, ahogy körbe tudsz menni a karakterrel, meg be tudsz menni a boltokba, minden, ott lesz egy ilyen külön mód, és akkor ott tudsz vele játszani így, akik, akik bejönnek. Most konkrétan egy nagy fasságított eszembe, hogy miért állunk meg a videojátékoknál a Battle Royale módról van szó? Miért nincs Battle Royale étterem? Ahol rendelnek, rendelnek mondjuk egy tucatnyan kaját, és csak két, két garnitúra evőeszközt Kapnak ja, hozzá. most azt hittem, hogy ne, nem ezt hozott ki, mert, mert akkor mondtam volna, hogy már van, mert például a kínai az ilyen, hogy, hogy oda mész, és akkor te választasz kaját, ergo, ami van, a, amit találsz, abból választhatsz, és akkor szóval, biztos, van, az kapod. Tényleg, az biztos, hogy azt kapod. Tényleg, az igazos. csak hogy... tovább kéne vinni azzal, hogy evőeszköz se kapsz hozzá. Ja, igen. Hanem igen. Ugye, úgy kell összeszereznöd. Érted? <gül> Haladok két egy ilyen éttermet csinálni basszusan. Biztos nagy sikerül Na De vicce, nem jobb. Miért amit mostanában mennek, ezek a szabaduló szobák, hát azok is tök viccesek. Amúgy azok jók? Nem tudom, a magyar nem jön be. És, és ha belegondolsz, nem is nagyon kell hozzá túl nagy anyagi befektetés, gondolom, ami engedélyek kellenek, azt megcsinálod. Értem, tehát a szabaduló szobák, azok neked nem tetszik, az nem tetszik, de mondjuk úgy elmenni valahol, hogy nincs kajád, vagy nincs ilyen közöresztő. Mekkora, hogy sokat fizett azért kajá, és éhesen mész haza. Igen, igen. A legmenőbb helyek, az a pont ilyenek, hogy éhesen mész haza. Ja, mondjuk tényleg, mert alig van valami a tálom. Mondjuk mi az olyan helyekről el szoktunk jönni. Vagy még tovább lehetne bolondítani, hogy hogy így kihozza a pincére kaját, és akkor azt mondja, hogy a, a kaják 50%-a nem finom. Itt jó ennyi, ennyi benne a, a random faktor, a random loot faktor. Meg a desszertben nem biztos, hogy az mazsola. az a baj, hogy az itt sem biztos. Kis zákonyra, tumbocs, Nagyon osztopik volt ott tartottuk, hogy innyeres cséga, azt kivégeztük, a igen, web nem csinálják, de lehet, hogy mégis VR-a, VR meg aztán nem tudjuk, mi lesz. És Division 2 van, biztos nem lesz vr -ra. Division 2, igen. Hát, na most a Ubisoft megérjelte az Activision lehúzó stratégiáját, és itt a Show lévő linken van egy olyan táblázat, egy olyan kép, amit így nem tudok azóta se értelmezni, hogy először láttam, hogy így a táblázat oszlopaiba az van, hogy melyik kiadás, és nagyon sok sor van alatta, ahol meg, meg az, hogy mit tartalmaz. És így, hát nem hiszem el, hogy konkrétan az egyik, ez lehet, van a biztosítékot, hogy az egyik nagyon drága kiadásban több slotot kapsz a játékba, ahol a fegyvereidet tudod tárolni az ilyen stashberg, tudod az ilyen bank rész, vagy nem tudom, hol elrakod a... A fegyvereket. Tehát egy több, több szlott. Ez, ez. Olyan farsz, hogy ezt árulják pénzért egy triput. Mert te ezt előrendel a Division 2-5. rendeltem elő. Nem. nem is fogod, ugye? Hát előrende biztos nem. Majd. Mert itt, itt most ebben a táblázatot nézegetem, és tényleg vannak benne meghőkentő dolgok. Az, az az egyik furcsaság, hogy nincs olyan edition, amiben minden benne van. Tehát ez nekem kicsit fura. Ja, a másik meg, hogy van egy olyan, hogy ír van ami kicsit félelemre ad okot szerintem. <gül> Mert Igen, valószínűleg nem jön, nem jön majd a year persze, aztán jön a hármas, aztán a négyes, és akkor így minden évvel ad a Jó, mondjuk engem, engem pont ez a dolog, ami azt mondom, hogy több király, mert ez azt jelenti, hogy nem egy évig fogják támogatni a játékot, hanem mondjuk többig. És akkor több tartalom lesz Jó, támogatom. de oké, hogy támogatják, de nem biztos, hogy a támogatás az ilyen szempontból jó lesz, mert, mert hogyha a tartalmat meg olyanok, hogy ilyen ne, akkor az meg nem egy nagy rasszizdaszt. Jó, az igaz. Mondjuk azért, hogy a ha megnézed, azt mindig szoktuk mondani, a Rainbow Six-et, ami egyébként nem tudom, miért hozom mindig pozitív példának, és sosem játszok vele. jó játék a meg, meg ott működik. Ott, ott tényleg működik igen, az egész meg. dolog. De, de az, az, az más, hogy valamibe úgy raksz bele cutcot, hogy pénzért is megveheted, vagy kifarmolod, vagy pedig ebbe például uh -huh. valószínűleg úgy teszik bele a hogy te azokat pénz nélkül nem fogod elérni. Igen, igen. Elvileg itt az hogy, hogy ilyen epizódikus, Ilyen kampány részeket akarnak ebbe a season pass kiadni, nem? Ami én, én nem én tudom, én... hát a Division híreket te vagy otthon, hát én én, én, én nem... Soft... úgy, úgy, vagyok. Én. én nem vagyok Jubiszotva. Hát te megvettél a Lightning-et. Én... Most gondolkozom, hogy azt. Nem, azt nem vettük, azt kaptuk. Jó, igen, jó, tényleg, de, de elfogadtad. Tehát, hogy ez ugyanolyan rossz. Figyelj, ingyen triplás játékot, ami akkor jelenik meg egy videókártya mellé, te azt mondtad volna, hogy. Á, köszönöm. Adig. Én vártam volna addig a videókártyával, amíg nem adják mellé azt a szutykot. <gül> <gül> Na mindegy. <gül> Na, ez a kiadás ez így durva, hogy ennyi-ennyiféle van. És tényleg, éneket beleraknak, hogy kevesebb szlotot, de több szlotot kapsz, ha többet fizetsz. Ez ilyen. Tehát az ellen ez olyan, szem... mint a lenne. Az ellenszenves ellen free-to-play játékokban csinálnak ilyet, hogy megnehezítik az életed. Tehát még ott is, egy free-to-play játékban is így fintolom tolom ki a tányér szélén azt a free-to-play játékot, ami azt csinálja, hogy, hogy jó van, ha nem fizetsz, akkor szopatunk. Igen, és ez nem is free-to-play, ez a szomorú. Így van, így van. Bár mondjuk azt mondták azért, a fejlesztők, hogy lesz ott hely, e hely bőven azoknak is, akik izé, de akkor ez miért egy olyan extra? Ami igen, el... igen, tehát akkor, akkor hogyha lenne hely, hely bőven, hely. Akkor, akkor nem vannák. Akkor nincs szükség, a... szükség. akkor nincs szükség, érted? Mindegy szóval kapják bők is, mindenki bekaphatja, a jó csinál. Így van. Kicsit túl messzire mennek most már a kiadók, én azt mondom. És azt hiszem, ahogy nézem, a következő téma az nagy ide is vág. Mm, igen, meg egy témát nem is írtam fel, tényleg. A, a lootboxos vágás cuccot? Azt nem is akartam, mert az már gocson. De az, hogy a. A, <gül> a az csúszik. Már. Nem sikos csomagolásban fogják kiadni, ami kicsúszik a kezedből, hanem hogy egy hónappal később jön ki a tervezetnél. így, hogy illik, ide belevárjál? Igen, hogy a kiadók milyen köcsököyen. Okay, hát köcsög, valóta. köcsög, Köcsögék. Dögöljön meg. Mondjuk ez pont jó ötlet, hogy. Egy kicsit csúsztatják, mert állítólag az átbéten egy csomó minden nem működött annyira a játékban. Egyébként most itt a nyílt béta a nyakunkon, ugye hatodik án lesz. És amúgy, e, tehát pont, a, pont a, ezek miatt, amit most mondtál, hogy a bétákból a visszajelzések azok olyanok voltak, és ezért inkább úgy döntöttek, hogy egy hónapot még el dolgoznak. Ami, ami nem feltétlen baj szerintem, mert nehogy az legyen, mint mondjuk a Betőfél 4-nél volt annak idején. Jó, meg, meg azt mondták egyébként, hogy a, amikor kijön a játék, akkor egy csomó játékmód, meg egy csomó funkció nem ezben elérhető, hanem majd azt később lapáltalják bele. És gondolom, hogy ezt is átgondolták, hogy talán nem olyan jó. Ez egy nagy fasság él. Kiadáskor igen. megcsinálni, úgyhogy azt a lapátolást elkezdték kicsit korábban, és az egy hónapot gondolom kihasználják arra, hogy a bulkat javítsák, kicsit reszelgessék a mindent, meg hát lapáltaljanak nem minél több tartalmat, mert. Sőt, hát azt mondták, hogy az elején a betűróját akarták kihagyni. Tehát ugye az, az maradt volna ki. A startkor. És mindenki is. mondta, hogy hát ez egy nagy fasság, mert konkrétan a fele, fele rajongó tábor azért várja, hogy mit hoznak ki a Battle És pont azt kihagyni belőle az olyan Kura. Igen, meg most a Battle úgy úgymond van egy saját rajongó a Battlefield felé, most viszont odak a csingot. És ezeket az embereket így kihagyni a kezdeti hype-ból nagy fasság. De most tényleg Igen. az a legnagyobb baj a játékokkal, hogy amikor jön a megjelenés, amikor a legnagyobb a felhajtása a játék körül, akkor így kiadnak valamit, ami majd később fog működni. De később már nem érdekel majd senkit, hogy az, hogy az működik-e, már megnézed az összes tesztet, meg mindent, mindenki azzal van elfoglalva, hogy hú, rögtön az övé legyen az első megjelenéskor a teszt, amit így lead belőle, Igen. és utána már minden ilyen médium az így leszarja a játékot, ők nem fogják nem, fog, nem írnak még egy tesztet, hogy humos most már tényleg jó játék. Hát most na nagy, nagy ritkán. Igen. Max írnak róla egy cikket, hogy jó, van, jött hozzá egy nagy pecs, itt van, örüljetek, az cső. Nagy ritkán szokott lenni ilyen, ilyen második kör, egy-két újságnál, megrovatnál, de az is ilyen, tehát ilyen havi, két-havi egy játék. És ráadásul a készítők nem jönnek rá, hogy saját magukkal basznak ki. Mert, hogyha kiadnak egy félkész szarjátékot, akkor a multijátékot formán őkölik meg, és azok később már nem fognak visszajönni megnézni, hogy ja, amúgy ezen a játékon annyit javítottak, mint az állat. Kivéve akkor, hogyha mondjuk egy akkora név, mint mondjuk a betülőfilm, mert a négynél pont ez volt, mm. hogy ott is szinte játszatlan volt az elején, és utána meg összerakták. De, de ezt egy kisebb kiadó, kisebb fejlesztőcég ezt nem engedheti meg magának. Hát, de az ilyesmi sem engedheti meg magának, mert ha megnézed a betűt, hát remélem, hogy ennél mekkora nagy kalamajka volt. És akkor meg is érdemelték. És akkor családbarát módon fogalmaztam, és utána teljesen átgyúrták az egész fejlődési rendszert. Tehát ők azért rendesen tettek abba a munkát, hogy utána ne le legyen bőle az, De azért mind, mindig ott maradt a megjelenéskor ez a probléma, és az rányomta a bélyeg. Tehát ők ezt nem akarják még egyszer eljátszani a Battlefield 5 ötten ráadásul. Igen. Megdöglött már, igazából kinyírták a Need for Speed-et. Akkor mit nyílt? Hát majdnem kinyírták más. a Star Wars-t is, mert most ha belegondolsz nem, náluk van végül. a Star Wars brand, és. Akkor ott van a Titanfall 2, amit azt is kiállítottak a nem. Földbe. Úgyhogy most már az, nem az, az, a az egyet, marad marad egyet is majdnem, ha úgy veszed, hogy a, van, a volt, az, B még, fél az fél. még tudja húzni a szekerüket, gondolták ezt a lovat nem lövik agyon még. Meg esetleg majd egy Plants versus Zombies harmadik rész az még. Miért? Jó az rajta, oké. Engem Ez egy jó játék, Ez egy jó játék. nem azt mondtam, igen, hát nem azért mondtam, hogy az szar. Hát, de volt, hogy az, az, az nem egy húzó cím. Jó. jó, nem, értem, hogy ezt mondtad, hogy jó. jó hát hogy nem olyan az a húzó cím, cím, cím, cím, cím hogy, így, hogy így bejelentik, hogy végre, mit tudom én, most ugye 10%-ot estek elvileg az ilyen részvények, és hogy bejelentették a, mit tudom, én, Plant versus Zombie 3-at, és most 8-at visszamásztak. Hát az nem az lesz az a cím hát szerintem, ami miatt ez bekövetkezik. És az a szomorú, ez az ilyennél látszik a legjobban meg az ilyen nagy kiadóknál, hogy, hogy ezek már pénzemberek, tehát ezeknek közük nincs a gémerekhez, hogy, hogy tudják, hogy mi az, amit a gémereknek nyújtani kell. Ez a Bethöh front játékokon látszott a legjobban, amúgy, mind a kettő. Ja, Röltönyös, öltönyös üzletemberek, megveszik a Lisenzt, odaadják egyébként zseniális fejlesztőcsapatnak, csapatnak, mint például a DICE a dolgokat, hogy akkor csináljátok meg, ők megcsinálják. Jól, aztán egy olyan, olyan pénzügyi rendszert húznak alá, hogy így na, kapjátok be. Vagy nem tudom, tehát vagy nem figyelnek a visszajelzésekre, vagy, vagy nem tudom. Most, most ez a csúszás, ez kifejezetten jó, hogy odafigyelnek figyelnek. Elvileg. Lehet, hogy az IE úgy van vele, hogy magason lesz arra, amíg a FIFA-t FIFA viszik mind a cukrot. Tehát az NBA is már nem tudom uh -huh. hány éve próbál uh -huh. vergődni valahogyan, de hát a két K mellett nincs esélye. Akkor most a Nightforce-ügyet tényleg kinyírták rá, lássuk az utóbbi két-három nightforce van nem is volt kassza siker, úgyhogy már nem is most nyírták ki igazán akkor a Star Wars licenszel, amit művelnek, az, az meg vicc kategória. Tehát hát, hogy két, hogy Mióta van náluk a jog? Három-négy éve? Nagyjából. Ja. És és két játékot izzadtak ki magukból, és egyik sem a volt. Jó. És mind a kettő Betlőfront, igen. Tehát, hogy hol, hol vannak azok a bejelentett játékok? És akkor három három óta azt nézzük, hogy egy faszi rajzol ártudítum mellett valamit az asztalon, de azt mutasd, hogy mit rajzolsz, basszus, meg nem rajzol, hanem a számítógépbe vitt bele te <gül> így van. Így van. Ja. Készüljön. Hát, én csodálom, hogy a Disney még nem vette el tőlük. Hát igen, meg nem azt kellett volna csinálni, az ilyének kizárólagos jogokat adni, hanem így szétszórni olyan helyeken a jogokat, ahol tényleg csinálnak vele valamit. Például igen. itt van a, egy, egy normális VR játékot. Adjanak már jogokat valakinek, aki csinál egy normális Star Wars VR játékot, könyörgöm. Hmm. Vagy, vagy, nem, vagy bármilyen játékot. Itt volna izé, az epizód egy része, emlékszem még arra a játékra? Igen, persze. Remek versenyjátékot csinálhatna belőle a kritérium. Jó, mondjuk ő is az Activisionnél, nem az Activision, az IA-nél van. Az IA-nél van, igen. Szóval. De például abból lehetne csinálni, igen. Tehát lehetne bármit, érted? Akár hát hát szarvas. mit akar minden Star wars van. Lézer kardozni. És komolyan, igen. ezt mindenkit úgy, hogy csak azok a rohadt fejleszt, vagy azok a marketingesek, nem, akik rából a Star Wars játékra. Így van, így van. Szóval ez ilyen mindegy. Jó, de ahogy mondtuk, a VR nem akkor a piac még, hogy ez nekik így megdobja az ingerköszöbüket. Jó, ez, ezzel lehet védekezni, de akkor megmondhatjuk azt, hogy a Star Wars ez egy kurva nagy piac, és négy év alatt két játékot Igen. az ki magukból. Vagy há... Egyébként az Oculus is adhatóhatná egy kis pénzt a Disneynek, hogy így azt mondhatná, hogy figyelj Disney, nekünk is kurva sok pénzünk van, nektek is Fújjuk már meg, hogy még több legyen. csak Ti adjátok a licenszt, mi meg a szakembereket ahhoz, hogy csináljunk egy kurva jó. ha meg ez az Okurus stúdióból kijött játékhoz, akkor tényleg színvonalosak. Tehát ha oda tesznek alá egy licenszt, Star Wars jogokkal, akkor... Végül is, ha belegondolsz, ez egyébként nem is olyan fasság, mert ugye most jött ki a Marvel Power United cucc, ami szintén Disney Szóval én nem igazán gondolom, hogy olyan elvetemült ötletbe legondolni abba, hogyha ez a Marvel játék sikeres, már pedig sikeres elvileg, akkor, akkor a következő az egy Star Wars cím lehet. Ó, én most jöttem rá, hogy mi lesz. Most kimutat, hogy, hogy Marvel Disney, meg minden most le az egész. Leesett? Most jön ki az új pókember, ugye? Miért mm -hmm. van érzésem, hogy a Disney azt nézi, hogy sikeres lesz-e exkluzívan a konzol, és akkor lehet, hogy azt mondja, hogy te figyelj, akkor a Star Wars-t elveszem az i is és odaadom a Sony-nak, mert a Sony az szinte amiben nyúl az arany. És akkor lehet, hogy jönnek majd az exkluzív ö, Star Wars játékok, akár PSVR. Igen. Hát és simán el tudom képzelni. Lehet, lehet. Mert az új Pokémon az kurva nagy siker lesz, az már alatt nagy siker, és mindenki mondta, aki előre játszott vele, hogy nagyon jó a játék, nagyon jó és a Sony-nál olyan brigádok vannak akik simán össze tudnak rakni egy kurva jó Star Wars kalandot, akár mondjuk, okay. mondjuk, ez mondjuk egy nordic mondjuk, például. attól függ. Igen. Hát az mondjuk kinyírja az Xboxot, hogyha hát azt az mondják, kicsit. hogy akkor ó, jön egy Star Wars játék exkluzívan, csak is PlayStation 4-re. Hát igen. Hát Oké, okay. jó, és akkor mindenki megy és el, elmegy, és kidobja az Xboxot <gül> <gül> a <picsább. gül> Hát de miért dobott ki az Xbox One x Hát az a legjobb, nem? <gül> jó, mondjuk lehet, hogy kicsit túl becsüljük a Star Wars rajongókot. Nem, szerintem. Tehát a Battlefrontnál lehetett látni az első Szépen. Battlefrontnál, hogy ez a játék az, az nem működött normálisan, és mégis annyian vették, mint az állat, mert Star Wars, és utána meg rájöttek, hogy te amúgy ez a játék szar. De hát Star Wars, úgyhogy játsszuk vele. <gül> Így van. Mondjuk azt el, jól is el is adta a hangulat maga. Meg a Star Wars fanok voltak, akik fölháborodtak a Battlefront 2-nek a rendszerén. Az jó, hogy minden a felháborodnak. Ez igaz. Van egy ázsiai csaj a Star Wars-ba, Fölháborodnak, megrohanják, egy gyűlöletkampányt indítanak el. Hát ez hülyeség. Múltkor néztem az HBO-n az utolsó Jedikát, tudom, hogy nem podcast vagyunk, de most ezt elmondom gyorsan. És nem. tudtam, hogy ez a film szar, mert már öcsém elmesélte az egészet, megnéztem róla a videót, és gondoltam, hogy ez borzalmas lesz, és amúgy tényleg borzalmas volt, de én nem mondtam róla ennyire, tehát most nem, nem tudom, nem tehát, hogy Tehát az a lényeg, hogy az a koreai, vagy japán, vagy kínai, vagy nem tudom, milyen. Ez most kicsit rasszista volt, de... Elég hasznod az ázsiai. Azzal nem lősz az, meg az, az, jó, az az ázsiai csaj megment Ott valami... vannak mind. Meg <gül> meg <ment> valamitől, <gül> amit csinálna. És több logikus mm. lenne, amit csinál. És logikus is. Meg innik a karakterhez minden. Megmenti, és utána mondja, hogy a, a szeretet a fontos, nem pedig a, a halál, meg az ilyenek. És miközben ezt mondja, a háttérben a társaikat lövik lézerrel. Tehát, hogy... <gül> Mi van? Ez egy fasság? Hát most, tehát most azzal, hogy a csávó ott valamit csinált volna, megmentette volna a többieket, de nem, a, az ázsiai csaj megmentette azt a csávót, hogy megtegye azt, amit... Ezt furán hangzik így, hogy nem mondom, nem mondom el, de mindegy, de És közben egyik, más, nem meg mindenki, más meg mindenki ott hal a háttérben. Szóval... Jó, igen, igen. Jó, ez, jó, most mondjuk azt, hogy a... Amikor a halálcsillag felrobbant, akkor ünnepelték, hogy mennyi ember ott megvalt. Vényegyik. Ja, igen. Kérdezik. Jel, Kérdezik. Amúgy, a, igen, fel. a Lux Skywalker az igazi gonosz. Ja, mennyi embert kinyírt a halálcsillag. Most például a takarítók, azok mi a francot ártottak neki? Ja, ja, ja. Hmm. Vagy valaki, aki csak látogatóba volt ott. Biztos igen. volt olyan. Jó, mondjuk, aki a halálcsillagra megy, az nem tudom, hát jó, de gondolom, hát... gondolom volt elég magas veszélyességi pótvég, hát. Hát jó, hát de erre szokták azt mondani, hogy mindig a győztesek írják a történelmet. Tehát, hogyha most például annak ide a Hitler nyer, akkor nem a nácik a szemetek, hanem mindenki más. Szóval de most a halálcsillag győzedelmeskedik a birodalom a lázadok felett, akkor mindenki a ő melléjük áll. Mondjuk nem értem, hogy Tehát hányszor még halálcsillagot építeni, hogy rájöjjenek, hogy ez kurvára nem működik, de mindegy, nem érdekes. <gül> a következő esztáról és ez lesz, hogy építünk egy halálcsillagot de hát az nem jött be az előzőt. De most ez sokkal nagyobb sokkal lesz. Nagyobb lesz igen. Hát ez egyszerre két, két bolygót tud lelőni. És a szellőzőt ugyanúgy csináljuk a persze. Ja, persze. Hát az a szellőző az oda kell. Az ja. működött értem. de hát befejt majd egy űrhajó is. Gyorsan terveztessük meg, meg a halálcsilagot a meccmikelszennem, mert már múltkor is úgy bevált. Igen. igen. igen. igen meg biztos, meg már izé, ismerjük a munkáját javá, igen, igen, igen. lehet, hogy valamit az asztalra olcsó dolgozott, nem kérd sokat igaz, hogy meghalt hát jó, hát akkor majd holok ne vagy klónoz. klónozz, klónozz vagy klónozzuk, persze, igen, logikus vagy, kap, vagy összekaparják a maradványait beleteszik valami ilyen így lélegző igen, javá, becultva is és... meg is van az új fővon basszus egy csapásra <Sz> és tudod, amikor összekerül a fiával? Jó, ja, hát igen, akkor persze. Igen. És akkor? Ja, nem, vagy kinek, kinek van, a Opa, a van. Ja, sorszal... lánya van nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy és vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy és akkor nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, jó, nem, vagy nem, vagy nem, vagy nem, vagy ki, pedig nem is hítunk fel. Ja, viszont amire rá akartam utélni, ah, majdnem rátértünk, mert a Battlefield-ről kezdtünk igen, igen. Ez az, hogy a, a Peggy, amiről nekem mindig egy ilyen nagyon, nagyon kedves izé, nevelőnő jut eszembe, aki az esőben énekelve vezetgeti a gyerekeket haza. Nekem mindig a Peggy bandi Igen? Igen. Nekem is, neked se az, amiről egyébként szóval. Nem, nem, ez a videójátékoknak a besorolását végző hivatal, ez most egy új jelölést hozott rendszerbe a mikrotranszakciókkal kapcsolatban, és én a hír kapcsán csak azon csodálkozom, hogy csak most? Erre most, ezt most írják rá játékokra, hogy mikrotranszakciót tartalmaz? Ez mondjuk eléggé számít, hogy mondjuk megfejnek-e vásárlás után rendesen a játékban, hogy ilyenekkel, vagy nem. Szóval ez fura, hogy csak most most kapott Legrádásul pont most írják ki, amikor minden játékra kiírják, nagyjából. Tehát hogy ezt, ezt akkor kell föl, amikor elkezdtek begyűrűzni, uh -huh. nem pedig akkor, amikor van minden második játékban lootbox vagy Igen. Egyébként, tehát hogy egyszerűbb lenne ráírni arra a játékra, amiben nincs? Csak na, kell semmi, igen. Nem, nem kéne annyit szaroklani. Mondjuk, mondjuk azon a polz részlegen nem lesz sok játék, akkor, amire kiírják, hogy mikrotanzakciót nem tartalmaz, és ilyen, ilyen üres, pókhálós az egész, és maximum ilyen. Na most nem is tudom. Baszus, most egy játékot sem tudok mondani, amivel nincsen mikrotvánszakció. Ó, majd mindjárt én mondok egyet. Rá is térjek? No, igen. Ja, igen. Akkor átéretünk, igen. Ez egy gyors váltás egyébként. De milyen jó átkötés. Ez nem is esett le, úgyhogy. Meg vagy dicsérve. Igen. Tehát van egy játék, amit előrendeltem, és senki nem mondta azt érte, hogy mekkora egy hülye vagyok. És így utólag is azt mondom, hogy tök jó. Ez, Amúgy pedig... ez nem sűrűn fordul elő, így. Ez, ez pedig a Two Point Hospital nevű játékocska. Jó, mondjuk az ár szabása is eléggé baráti, tehát Steven jelenleg is ilyen 31,49 eurónál az ára, és ez akció után sem megy főjebb 35-nél már a teljes ára a játéknak, tehát nem egy 60 eurós cucc, amit rá akarnak sózni az emberre. És talán már a címből kicsit kiderül, hogy az milyen játék. Hát beszéltem is már korábban róla, kórházat kell benne menedzselni. Na, köszönöm, ennyire lett volna a játék, és nincs benne mikrotranszakció, mehetünk tovább, Na jó, azért beszélek róla keveset. Régen volt ez a Team Hospital nevű játék, és lényegében ez ennek a szellemi örököse. Milyen sokszor hallottam mostanában ezt a szó, kifejezést. De erre a játékra tökéletesen illik, és ugyanaz a fejlesztő csapat is csinálta egyébként. Elvileg, nem tudom, hogy hogy élték tűl az elektronik <gül> Ugye elvileg, nekem ennél játéknál mindig az rémlik föl, hogy amikor elindította már még régit, tehát ugye a Team hospital hogy volt egy hatalmas Bullfrog logó. Nem tudom, az nekem meg van-e még? Igen. Hát a Team parkour is, meg az ilyeneket igen. is hogy a Bullfrog csináltak. Tehát, hogy az a csapat, az olyan játékokat csinált, basszus, ami így még... Ennyi év után, nem is tudom, mennyi jó sok <gül> év után is úgy gondolok vissza, hogy na igen, az, az azt játék volt. De ezt, azt akkor összerakták, amikor a pixelek voltak, mint az öklöm, meg futottak a játékok, meg mit tudom én, nem voltak ilyen fejlesztő mint manapság, és olyan játékokat raktak össze, hogy, hogy bármelyik ma itt mellé lehetne állítani. Ha most én a, nem, a hogy most így bocsai, a a vágok, de például a Populous, a Dungeon Keeper, is, amúgy a Peter Molino alapította. Ja, a ő alapított. Igen, igen. Wow. És, és Team Park World, ugye Dungeon Keeper, Populus Team Hospital, úgyhogy, úgyhogy azért volt egy-két jó név. Ja, akiknek eze, ezek a nevek mondanak valamit, és szereti őket, az nem fog csaladni, szerintem az új 2.0-hospitalban. Főleg, akinek a Team Hospital tetszett Annó, mert hogy ez a játék, ez egy az egyben a Team Hospital modernizált kiadása. Ugye Annó az Activision osztogatta ingyen ezt a Team hospital -t. És ott azért kicsit megpróbáltam vele megint játszani. De hogy már annyi minden olyan kényelmet nem volt benne. Mert nem tudom, tehát a, a szobákat is. Úgy az a lényeg, hogy kapsz egy. lényegében egy területet, és oda így ilyen Dungeon keeper szerűen tudsz építkezni. Csak nem a kőbe kell beleválni a üzét, hanem kijelölöd a szobákat, és akkor ott lesz majd valami, ahol csinálnak a valamit. <gül> Ez most, most jó, jó, jó, jó sejtelmesen sikerül elővezetni. Ez elő. egy, az a lényeg, hogy ilyen ilyen helyiségeket kell építgetni, meg mindent építeni a folyosóra, hogy akkor egy jól működő kórházat építs, és Tehát ilyen dolgokat kell venni, ki kell találni, hogy hova a recepciót, hogyha a recepción oda mennek az emberek először, akkor az elküldi őket a, a dokihoz, akkor a doki az megvizsgálja őket, vagy nem tudom, hát akkor sok nem csinál, de az ennyi, hogy egy diagnózist felvesz róluk, elküldi őket vizsgálatokra, akkor megint visszajönnek, megint, tehát így rendesen, mint egy kórházba. De számít, hogy itt nagyon-nagyon idióta betegségek vannak, tehát egyetlen olyan betegség nincs, ami a bárhol máshol az ismert univerzumú betegség. A kedvencem, amin sírva röhögtem, az az, hogy jó, olyan betegség, hogy ilyen kisállatok vannak rádragadva. Valami petmagnetizmnek hívják a betegséget, és mi? Konkrétan úgy néz ki a csávó, hogy ilyen hörcsögök vannak mindenhol ráragadva, de még az arcára is tudod így. De élő bióceg... hörcsögök? Hát, igen, élő hörcsögök, de úgy nem mozognak. De, ja. mint a piócák, tudod, úgy vannak rajta konkrétan. Tehát rá, rá mágneseződtek a, a kis Isten. állatok. És konkrétan erre egy olyan gép a megoldás, ami azt csinálja, hogy beáll a csóri középre. A hátam mögött van egy ilyen párnázott, párnázott fal ami így kinyílik, tudod, ilyen félkörívben vagy nem tudom, és elől a kis emberke, aki azt hiszem egy nővérke, az beizzít egy ilyen sűrített levegő ágyút, és azzal lelövöldözik volna a hőrcsögöket, akik, akik egy tompa kis nyűszítéssel a, a mögöttelő párna napfalon így puffannak, aztán leesnek valami nagyon jó helyre nyilván, mert hörcsőket nem kínoznak a játékban, de hogy így, de ezt amikor az első kezelést végignéztem, így síron röhögtem a streamen, hogy ez mindig túl a jó ég. És ilyen, teljesen ilyen elborult betegségek vannak, mert az egyik ilyen, hogy a csávónak villanykörte lesz a fejehelyén Ez betegség. És akkor azt csinálják, hogy beül a gépbe, ami lecsavarja a villanykört a akkor egy kicsit meglepődik a csáv, hogy nincs most semmi, és akkor így 3D printelnek neki egy fejet, és boldogan hazamegy, mert meggyógyult, tehát ilyen, ilyen tényleg... Azért, így, hétköznapi. Konkrétan egy illután már azért játszod a játékot, hogy így milyen ökörséget találnak még ki benne, amit így majd gyógyítanod kell, tehát ez teljesen teljesen nagy rém, és már stream alatt is mondtam, hogy én alig várom, hogy ez a játékhoz jöjjön DLC, Ja, és ugye mikrotransakció az nincs benne, hogy, hogy, hogy felvezettük. Ja, hát az az nem is nagyon hát. tud benne, hogy lenni, szerintem. Viszont a DLC-ket az, az azt úgy szerintem simán, simán simán elviselni. Maga a játékmenet egyébként érdekes, hogy gyakorlatilag csak egy ilyen kampány, hát kampány, hát egy, egy karriermód van benne. Hogy kapsz egy kórházat, ahol megmutatja nagyjából, hogy hogy működik az alapmechanika, amiket kell csinálod utána kapott folyamatosan az új dolgokat, például az elején nem kell arra figyelned, hogy rakjál például ilyen radiátorokat, hogy legyen fűtés, mert hogy uh -huh. nincs probléma, de hogy egy pár kórházzal látom, lehet, hogy a következő ott meg már szól arról is, hogy hát itt azért hideg van, úgyhogy úgy, úgy pakod hogy akkor mindenhol legyen radiátor és legyen fűtés, például. Például ilyenekre kell gondolni. Mert a kórházak is egyre nagyobbak, meg a betegségek is egyre másabbak, tehát például ilyen kis hegyi falunál ott, ugye, gondolom több a síbal eset is. Na, a tényleg csonttörés az mondjuk egész, egész értelmes betegség, az már meg egész reálisnak tűnik. Na, akkor szóval van benne mégis a betegség. Benne, ami, a, Bár aztán ki lehet, hogy a hörcsögök miatt tört el. Lehet, elharapták. <gül> igen, embert, hogy nem tudom. Amúgy te játszottál a régivel is? Én játszottam a régivel, azt imádtam, ott mindig csődbe mentem, itt lehet, hogy valamivel könnyebb, vagy könnyebben indul, mert uh, mondjuk a legutóbbi kórháznál úgy állok, hogy felvettem minden kölcsönt. De csak azért, mert nem haladtam elég gyorsan, hogy a beérkező betegeket tudjam hova tenni. Mert úgy uh, egy csomó mindent kell építeni, és te döntöd el, hogy milyen irányba haladsz, hogy te most milyen betegségekre gyúsz rá, és általában én azt szoktam csinálni, az elén figyelem, hogy milyen betegek jönnek, és akkor mm. abból már lehet dönteni, hogy akkor most itt mi lesz mire kell számítani, de azért ilyen vannak alapépületek, amiket le kell építeni, és a hely az meg kevés. És azt kell dönteni, hogy mit építesz szó. és minden... Hát akkor ilyen mikromanagement. végül És Aha, is. és minden szobának meg lehet adni, hogy akkor... Tehát van egy, egy minimális méret, egy ilyen x három, vagy valamelyik négyszer négy, hogy annál nem lehet kisebb, de egyébként az alakját meg ezen felül, hogy hogy nézzen ki, azt te határozod meg. Uh -huh. Akkor ott beépítheted ilyen 10-10-es tízes kock az ja, egyetlen ja, ja. szobát csak kúva nincs semmi értelme, meg drága lesz, meg, meg bírség. De hogy így te pakolsz be mindent, meg ugyanúgy, ahogy régibe te mondod meg, hogy hol legyen a milyen asztal, meg mit tudom én, meg dekorációval lehet uh, kicsit kicsinosítani, és akkor azok, ilyen nagyobb presztis szintet kapnak elvileg, akkor így jobban működik a, a szoba, akkor a, az ápolókat, meg a dokikat, meg mindenkit te veszel fel meg a takarítókat, és akkor azokat is lehet továbbképezni, meg van van alapból is ilyen képzettségük, és akkor nyilván aki képzettebb, az drágább. Ezt a képzésnek úgy csinálták meg, hogyha van egy képzett emberkéd, akkor azt tudja tanítani a többit. Tehát ezt ilyen, nem tudom, ezt nem is nem még így játékban hogy ezt így oldalák meg a fejlődési rendszert, hogy egyre csak szól a játék, hogy hát itt vannak emberek akiknek van ilyen ilyen, ilyen slotjuk, hogy, hogy most tudod így így fejleszteni, hogy tanítani, és akkor őket így berakod egy ilyen kis szobába, ahol ha nincs olyan embered, amit éppen fejleszteni akarsz, akkor ilyen vendégelőrt lehet hívni, aki egy kicsit drága. De, ez tök jó. Ez De ez ezt tök, tök jó. De ezt egy meg, alapták Nem, nem olyan láttam még máset. Régen nem is tudom, mi volt -e ilyenben, szóval, hogy működött. Akkor még nem voltam annyira, lehet, hogy az is mentem, mindig csődbe nem voltam annyira. Ja, Képviselek, nem megcseréltek. So, Engem csak olyan vicces volt az egész, meg színes, meg, tudni. meg jó zenéje volt, ó, ennek is olyan zenéje van meg ugye Two Point Hospital, ez itt Two Point Country-ban játszódik, tehát egy ilyen kitalált városban, vagy a városban, kitalált országban, és közben, miközben játszol, megy a háttérben a Two Point Radio. Tehát ilyen lágy zene, meg minden, hmm. és néha így bejelentkezik a rádiós csávó, és így ritkán figyelek oda ezekre a beszélgetésekre, mert inkább a játékra figyelek, de hogy múltkor elcsívtam egy ilyet, hogy, hogy azt mondja egy csávó, hogy fognak a rádiódat két kézzel, menj oda az ablakhoz, és dobd ki, mert az nem megérdemli, hogy szabad legyen. És aztán menjen, és keresse egy szerelő üzletet, tudod. És ilyen, mi az Isten? És fogtam a fajamat, hogy ilyen fasságot dumál benne. Hát az egész játék. Nekem, nekem nagyon bejön. Akkor neked ez jobban tetszik, mint a régi? A régi is jó volt, mert megvolt annak is a varázsa. De mondjuk úgy, hogy a kezelés szempontjából ez az új, ez sokkal jobb meg hát a grafika is ugye az, az eléggé ja, picceles hát volt, érsz. hát a Tossos korszakban hát nem voltak ezek a 3D grafikák, és itt azért ezt elég jól tudták rakni, hogy hozza a régi hangulatot teljesen, viszont azért jól néz ki. Tehát simán el lehet adni egy 3D animációs rajzfilmnek az egészet. Meg vicces vicces végignézni tényleg néhány kezelést, ahogy ú, először megépíted a gépet, és akkor úgy mi fog történni. Aztán jönnek a őrcsők. Aztán jönnek a ja, meg Ja, meg van ilyen egy műtő, az is már majdnem értelmes betegség lenne, hogyha nem úgy néz neki, hogy. ugye azokat a részeket, amik így kompromittálók lehetnek, vagy hát nem. nem a pe, a peki, ez egy Pegi hármas besorolást kapott egyébként, hogy egy három éves gyerekezzel hogy játszik, azt nem tudom, de elvileg ugye ez ezt jelenteni, hogy három éves kortól már lehet csapatni. Igen. Szóval a műtét az nem úgy néz ki, hogy véres izjét annak hanem ott az kikockázzák, és. A de a színszben Aha, és néztem, hogy hogy működik, hogy, hogy mit csinálott a doki közben, és kivesz valami gumikacsát, ezt elkezd nyomkodni, ezt visszateszi utána, nem tudom, mi történik, de az is ilyen elmaradt az egész, <gül> amikor egy ilyen bűtét lezajlik. Új, lesz véletlen. Jó. Ja. Már... Akkor ezt nem bántod meg ezt a... Ez, szerintem ezzel el lesz a egy darabig. Már van egy csomó stream YouTube-ra fölteltve belőle, úgyhogy el lehet szórakozni. Jó, pofa. Nézzegetem, amit tényleg jónak tűnik. Csak uh, néha azt érzem, hogy majd lehet, hogy lesznek olyan pályák, ahol így át meg iszott nehézbe. Igen, igen. Tehát most mostani pálya is egy kicsit olyan. meg így a streamelésnek az az előnye van, hogy néznek olyan emberek, akiknek van több a játékról, mint neked. És így hallottam olyanról, hogy lesz majd olyan pálya, ahol nem lesz bevételed, hanem végben adományokból kell fenntartani a kórházat, mm. ami eléggé megnehezíti. Mert most ugye az van, hogy Hát ez nem egy közkórház, itt mindenki fizet, mint a igen, igen, igen, Már eleve, a, amikor a diagnózist felveszi a doki, akkor is, meg uh, amikor, amikor kezelések vannak, akkor elég sokat. Tehát ilyen több ezer dolláros kezelések hát akkor ez ilyen maszekről is, is, vagy ilyen magárendelésekről. Igen, igen, igen, ma, igen. Maszek kórház. Na most meg kell egyet csinálni, mi nem maszek, hanem, hanem adóforintból hanem fenntartó, vagy nem tudom, vagy adományokból igazán. Az nem tudom, hogy fog működni. Ja, ez így, ez jó, de ez jó, hogy így megcsavarja az egészet. lehet, lehet, lehet belevinni egy kis változatosságot. Bár mondjuk lehet, hogyha, tehát hogyha már elég sokat játszol vele, és lesz egy séma, amit mindig követsz, és rájössz, hogy mondjuk ha azt a sémát, tehát, hogy miután mit raksz, hogy miután mit fejlesztesz, mennyi pénzből, akkor már utána nem tudsz bebukni. De mondjuk ez minden menedzser játéknál így van. Igen, igen. Meg ami szintén így van a menedzser az az, hogy kapsz újabb kórházakat, újabb területeket, ahol de hogy bármikor visszatérhetsz egy régebbihez, és azt is tovább fejleszted, vagy mondhatod azt, hogy te még nem mész az új területre építkezni, hanem még maradsz itt, és akkor itt még csinálsz dolgokat. Mm. És akkor így lényegében folyamatosan kapod a challenge amikkel növelheted a kórházadnak a presztizsét, vagy nem is tudom. Hát ilyen csillagokat kapsz. Jaj, jaj. És akkor Néha jön egy jel jelentés, hogy akkor hány csillagos a kórházad, meg kapsz új cuccokat, új ilyen berendezést. Szó szóval, Tükületeni. de olvastam mondjuk róla ilyen negatív review mert ugye szoktam steamen nézelődni, és azért érdekel hogyha valaki rásul hosszabb reviewt ír hogy olyanak mi a problémája a játékkal kapcsolatban és valamilyen szinten igaza van ő azt nehezményezte, hogy olyan maga a játékmechanika hogy egy nagyobb kórház esetén így beállhat az a helyzet, hogy az emberek folyamatosan jönnek, jönnek ugye a dokikat lefogja, tehát ugye recepcióra mennek, akkor el kell menniük a dokihoz diagnózisért, mm -hmm. akkor az elküldi őket vagy vizsgálatra, vagy valami kezelésre, és akkor visszamennek megint diagnózisért, és tényleg az a rendszer simán beállhat, hogy annyira mennek vissza a, a, a, a, a vizsgálatra a dokihoz, hogy egy csomó ilyen szoba kell, és nekem is az van, hogy kb ilyen nagyobb tömbönként kell lerakni kettőt-hármat ilyen, ilyen a, a, a, a vizsgáló akármit, mert hogy olyan várólisták vannak ezeknél, hogy hihetetlen. De hát erről szól, hogy menedzser játék, hogy ezeket jól csináld, meg ugye, ha fejleszted, a, ha fejleszted a dokikat, akkor ugye egyre pontosabb diagnózist tudnak adni, mert itt ilyen százalékokban számolunk kb. hogy, hogy azt mondja, hogy hát ilyen, nem tudom, 80 százalék, hogy az a bajod, és akkor te még valamikor választhatsz is, hogyha elküldöd a kezelésre a pacienst, vagy sem. Mm -hmm. Ja, hát akkor megkosszkász az hogy tényleg vagy, vagy baj a bajod. Aha, igen. Hát fi a doktorhozban működöttél, mindig elküldtem, hogy veszek kezelés vagy, hát, kórházban vagyunk a bajodban, megjavítunk megint, ennyi, <gül> nem kell szarozni. <gül> Úgyhogy, tehát ilyen helyzetek így beállhatnak. Meg nekem is volt sokszor, hogy láttam, hogy ide hatalmas sorok állnak, akkor építettem abból a szobából még egyet, és akkor így szétoszlotta az akármi. Meg néha jönnek ilyen VIP betegek, bár az elvileg a régi team is így volt, hogy, hogy a vipeket. Ha azokat meggyógyítod, akkor kapsz extra pénzt, extra reputációt, meg ilyen hasonló dolgokat. Úgyhogy, úgyhogy jó, jó kivantalálva a dolog szerintem. Nekem tetszik. Biztos jönnek majd hozzá pecsek. Meg ilyet hozott fel még a Csáó így a review-ba, hogy ugye szobákat tudsz benne építeni, de hogy nem lehet az, hogy akkor azt mondod, hogy ez egy templét szoba, ezt lementel, és akkor legközelebb nem neked kell egyébként belepakolni a cuccokat, hanem azt mondod, betöltöd és sok ez lesz. <k transition> és ez tényleg jó játék, mert Marha jó úgy építkezni, meg hogy a szobákat te össze, csak egy idő után unalmas, hogy jó, akkor megint innen rakod ugyanazt a izét, azt a csekrényt, végig teszed képekkel. De ugye a reputációt, vagy mit a szobának a, a szintjét azt kell lehet növelni, hogyha mindenféle csinos dolgokat teszel bele. És mondjuk van egy ilyen dolog a játékban, hogy van ilyen kép, egy ilyen golden award, vagy valami díj. És ha azt rakod végig a falakon, akkor olyan gyorsan föl lehet húzni a szobának a szintjét, mint a húzat. Úgyhogy azt lehet, hogy megki ki fogják pecselni, mert kb. az összes szoba úgy néz ki, hogy á, bele van rakva néhány dolog, meg így a falon, mint a tapéta. Végig, ugyanaz a, ugyanaz a plecsni. Úgyhogy az érdekesen néz ki. Ja, ennyit tudok elmondani Vietnamról. Gondolkozok még, mit látni erről a játékról. Azon kívül, hogy tök jó. Megnézem, mennyi, mennyi órán van benne eddig, mert sok. Hát 14. Nekem mondjuk többnek tűnt. <hül> már nem úgy, hogy szenvedősebb, unalmasabb, csak. Egész sok mindent sikerült már benne csinálom. Na, közben Miki egy kicsit eltűnt, de megvárjuk. Lassan egyébként végzünk, úgyhogy visszaír az elköszönésre. Aztán, aztán elköszönünk. Egész sok mindenről sikerült most beszélgetni. Ezben a hangom itt ha kezdene elmenni, mert el is a torkom elkezd kaparni. De remélem megmaradok. Erről is mi kitehet? Csak is. Csak is kizárólag. Tehát majd kivágjuk. Az hogy a Two Point már mindent elmondtam. Többi témát kivesésztük. Ú, úgyhogy ebben volna egy VR verzió. Mert tudom, hogy működne a dolog, de lehet, hogy jól. Ja, szóval már ez volt kb. a téma, a téma rengeteg. Betőfüllet, az én most töltöttem le hozzá a a nyírvétához hozza magát a játékot, mert már elő lehet tölteni, úgyhogy aki még hatodikállét hallgatja, az már töltheti a nyíltbételt ezerről. Sajnos elérhető csak 4-án lesz, én úgy tudom. Úgyhogy addig csak pihen az ember gépén. 14 gigát fogló, úgyhogy annyi hely kell neki. Sok. Ahhoz képest, hogy mostanában milyen játékok vannak, milyen méretekkel. Elvileg a Destiny 2-höz is jön valami ingyen kipróbálható Gambit játékmód, mód, de az nem tudom pontosan, mikor van, lehet, hogy az már éppen zajlik. Szóval, amikor ti hallgatjátok, már lehet, hogy már éppen nem zajlik, hanem vége van. És hát erről nagyjából ennyit. Ugye lassan jön a Call of Duty beta is. Lesz mit csinálni? Lesz mire elvenni a zsét? A Tü -tü -tü -tü -tü -tü -tü -tü most ezt lehet hogy tényleg ki kéne vágni. De ez ilyen élet műsor. Eddig nem vágtunk, most se fogunk. Viszont ez a nagy csend meg nem jó. Az én hangom meg tényleg kezd elmenni teljesen. Más játás egyébként nekem nem volt a héten, ami így számottevő lett volna. Most talán a hanyagolom kicsit a deckcelzt, <coughs> így a túlpain miatt talán. Volt egy kis overwatch múlt héten, múlt héten, hát tegnap. Aki esetleg még a hörcsög, nem hörcsög, mit mit akartam mondani, a, most a Divaskint össze lehet szedni az árkérjátékmódokban, kilencet kell nyerni, és akkor megkapod akkor tök jól neked örülhetsz. Mondjuk elvileg ez már nem tart sokáig, úgyhogy hát azzal is siessetek. Nekem tegnap szerencsére sikerült összehozni, majd. Lehet a linket beteszem a show Mert egyetlen streambe sikerült ezt megoldani, ami egész szórakoztató volt legalábbis, mi jól le voltunk benne. Főleg 3v3-at játszottunk. Az vicces az a játékmód. Kivéve hogy olyan csapatot kapsz, akik konkrét taktikával jönnek, és elég jól is játszanak, mert akkor, akkor csak várat, hogy vége legyen annak a körnek. De ezt meg is beszéltük, hogy úgy kell játszani 3v3-ot, hogy, hogy kettel legyetek haverral, mert akkor mi, mi lehet, lehet, hogy lehet fogni a harmadik csávóra, hogy ő volt a úr, és miatt a tátok, Úgyhogy ti nem tettek semmiről. Ja, ennyi volt az Overwatch. Nekem még Destiny volt sok. Egy kevés. egy elég. És így nagyjából ennyi. Jó, lehet, hogy én most nem várom, mert mikíthana akkor lelőem az adást. Ő is igazából csak annyit mondana, hogy sziasztok. Úgyhogy most én kétszer mondom helyette is, hogy sziasztok. És legközelebb jövünk, igazából nem tudom pontosan mikor, de ezt már szerintem megszokadtátok. Mostanában két hetire álltunk el, úgyhogy szerintem azt tudjuk tartani. Meg hát annyi hír nem jön hetente, amiről lehetne beszélni. Tehát nem minden héten jelenik meg Two Point Hospital, vagy, vagy ilyesmi, viszont ha két hét alatt össze, összegelebbézzünk annyi hírt, amiről már tudunk csinálni podcastet, akkor arra csinálunk. Ja. Úgyhogy most köszönjük a figyelmet. Mik is azt mondaná, hogy sziasztok! Úgyhogy sziasztok, sziasztok!